באשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא.